De mult, de tot, pe vremea poveștilor, un flăcău a dat dată peste un vultur rănit de moarte. Văzându-l, voinicul l-a luat acasă cu hotărârea să-l vindece. Cu fel și fel de ierburi, în scurtă vreme, rănile de vulturului se tămăduiră. Dar cu cât mergea spre însănătoșire, păsarea devenea tot mai flămândă. Și dacă la început mânca Mirce, acum nu se mai sătura cu nimic. În ziua în care flăcăul nu mai avea ce să-i dea să mănânce, pasărea prinse, grai omenesc, și vorbi spre uimirea voinicului. Îți mulțumesc, om bun. Știi tu pe cine ai scăpat de la moarte? Cum pe cine? Pe un vultur. Se cuvine să afli că eu nu sunt vultur de rând. Sunt împăratul păsărilor. Hai cu mine, omule, să te răsplătesc uh, Nu am nevoie de nicio răsplată, da Averea pe care o aveai, ți-a irosit-o ca să-mi dai mie puterea pierdută Ți-a rămas bătătura săracă, asemeni culmilor sterpe De aceea trebuie să mergi cu mine Da, e drept că pe aici nu mai am niciun rost Urcăte te pe spinarea mea și ține-te bine Vom porni cu iuțeala gândului Ce spui, flăcăule? Nu zburăm prea aproape de soare? Fii fără grijă, împărat al vulturilor! Chiar dacă soarele dogorește, bătaia aripilor tale mă răcorește. Hei, dar acum, flăcăule, nu zburăm prea aproape de lună? Nu te încheață rasele ei reci? Zboară mai departe, împărat al vulturilor! Chiar dacă vrea să mă cuprindă fricul, căldura trupului tău mă apără. Voi zice, ca o pâine mare și frumoasă. Iar cum? Ca un mână. Ca o babă de struguri. Ca un băut de nimic. Au zburat mult cei doi prieteni, atât de mult încât au pierdut firul vremii. Iar într-o zi... He! Ce se vede, voinice? Înaintea noastră se întinde o împărăție ciudată. Copacii sunt de aramă, drumurile de aramă, apele de aramă, viețuitoarele de aramă. și acolo înainte un palat cu totul și cu totul din aram. E surorii mele celei mari Vom poposi la ea Te va spăta cu fel de fel de bunătăți Și te va duce apoi în visterie Tu să nu-i ceri bogății Ci doar lădița de arabe Rostind vorbele acestea Vulturul a coborât pe pământ în fața palatului Dar sora cea mai mare a vulturului N-a vrut să-i dea lui lădița de aramă. Atunci vulturul s-a supărat și-a izbit o singură dată cu ciocul în lădița de aramă și întreaga împărăție s-a făcut scrum. Iar sora lui cea mare a rămas la fel de săracă cum rămăsese flăcăul după ce l pe vultur. E, luându din nou zborul, cei doi prieteni au pornit iar la drum. Au mers ei multe vre. Ce se vede, voinice? Altă minune. O împărăție de argint. Ia surorii mele celei mijlocii. Apere sunt de argint, câmpul și florile la fel. Da, până și vietățile din codru scripesc argint. Aici stă sora mea cea mijlocie. Să-i cer de argint. dar nici sora mijlocie n-a voit să-i dea flăcăului lădița de argint. Și vulturul, izbind cu ciocul în lădiță, a prefăcut împărăția în scrum, iar sora cea mijlocie a rămas și ea săracă asemenea celei mari. Și din nou vulturul s-a înălțat în văzduh cu flăcăul și a pornit în zbor. Acum vom merge la sora cea mică Care are o împărăție de aur, nu? De unde știi? Se zărește în departare. Da, acolo totul e de aur E cea mai frumoasă împărăție din lume Și ei, la fel ca și celorlalte, să-i cer lădița da. Lădița de aur Tu l-ai scăpat de la moarte pe fratele meu Nu e pe lume răsplată pe care să o ceri și eu să nu ți-o dau. să mândră, eu o altă răsplată nu vreau decât lădița aceasta de aur. Ți-o dau, dar să știi că nu-i un dar de rând. Când vei ajunge acasă, vei vedea. Să nu deschizi decât în țara ta și numai atunci când vei fi singur. Și mai ales să nu o străinezi că voi afla și mă voi mâhni tare de tot. Mare și nețărmurită bucurie mi-ai făcut surioare dăruindu-i disa de aur. Să fie sărbătoare! Să cânte lăutele! Să curgă vinul din belșug! Să se pregătească cele mai alese bucate! Să petrecem și să cinstim acest scump oaspe care de azi înainte va fi ca un frate. Multe zile și nopți au petrecut în împărăția de aur a mezinei. Va se părea că va fi și o nuntă Că vedeți voi, flăcăul nostru și mezina se îndrăgiseră unul pe altul Trebuie să mă mai duc o dată pe meleagurile mele Nu știu, m-a apucat dorul Hai, rămâne sănătoși Cu bine, voinice! și ține minte, nu deschide lădița decât în țara ta Să vii în înapoi Drum bun, drum bun Și flăcăul a pornit spre casă. A trecut prin nenumărate împărății și de multe ori s-a uitat la lădița de aur. Parcă cineva îl tot îndemna să o deschidă. Când încerca însă, auzea parcă glasul fetii și atunci pornea mai departe spre meleagurile copilăriei Ispita însă îl birui. Într-o zi, pe când ajunsese în boiana cerbilor de argint, chiar la hotarul împărăției de unde plecase cu vulturul, deschise lădița de aur. Mărirea ca, Ce s-a întâmplat, Sfetnicia? Să nu te miri de ce ți-o spune și să nu mai pedepsești. Dar în poiana, de la marginea împărății tare, s-a înălțat un palat de aur, e. mândru și lucitor, cum nu mai găsești Ce tot vorbește acolo? Cum poate are fi pe lume un palat mai minunat ca al meu? Palatul tău o sucărie pe lângă palatul frăcăului din poiana cerbilor de-algini. Ce frăcău? Nu am auzit de un asemenea împărat. Nici nu e împărat măcar dar l-a răsplătit mai mare de păsărilor i lădița de aur. ce-mi pasă mie de lădița lui. Eu am sipete de aur și nu unul. E visteria plină. Toată visteria ta nu prețuiește nici cât jumătate din lădița plăcăului. E o lădiță vrăjită, maria ca. Când o deschizi... Se aude cea mai fermecătoare cântare Și ca din pământ răsar un palat cu totul și cu totul de aur Ei, ce spui? Un palat de aur? Cu slugi numărate, cu trăsuri și cai de aur. Am văzut cu ochii mei și am auzit cu rânele Ei. mele cântarea Cum mai îndrăznit să-ți palatul acesta pe pământurile mele? să fie cu iertare, Maria ta N-am știut Iată, plec, îmi iau lădița O închid și plec Hei, hei, hei, hei, hei Hei, unde pleci? Și unde-i palatul? Care palat? Lădiță, Maria ta ha? asta e lădița fermecată Palatul de aur Nu fă pe prostul Hai, hai, deschide lădița Hai, hai, repede n să ce spune Maria sa? Deschid-o, că de nu... Oșteni! Luați-l în și o duceți la mine în parat! Iar pe el lanțuri! Coloțuri! Sunt creat ah, de În biciul vântului, în dogoarea soarelui, în bătaia ploii, a fost înlănțuit voinicul nostru. Iar împăratul a ferecat lădița în visterie. eh, dar pentru că lădița era fermecată, mezina a aflat. și ne atunci ea pe gala străbătute de flăgău. Odată cu lădița, Mezina își dăruise și inima ei, voimicului Și unde era el, trebuia să fie și ea. Sosi, dar la palat. Împăratul, văzând o atât de frumoasă, pe loc, vrusă o ia de nevastă. Să știu de bine că voi sta sclavă la palatul tău toată viața, dar nu te iau de soț. Soț! Îmi va fi cel căruia i-am dăruit lădița de aur. i ea mea? Și aici, în visterie. Deci tu o să-mi fi soție. Nu am dăruit-o. Ce altcuiva? Unui flăcău viteaz. Flăcău <gântu> e sus în lanțuri. Poate că s-a și L-au mâncat multuri. <gântu -i -sus> Auzi? Auzi? Ce mai zici? Ești hrăpăriț, urât, la suflet și haim. Să În turnul palatului cu ea. Să stea închisă până ce i-or veni alte gânduri. Și a închis o sfednicul pe mezină în turnul palatului, unde din zori până în zori oftașe lacrimă. În vremea aceea, flăcăul se chinuia înlănțuit pe creasta celui mai înalt munte. Ziua îl ardea focul soarelui, iar noaptea îl îngheța frigul lunii Până când, într-o seară, auzi fâlfâit de aripi Ai venit, frate vultură, am venit, dar tare nevoie de când lădisa de aur în mâinile împăratului Toată puterea mea se istovește în preajma palatului Greu, Greu mi-a fost să ajung până aici Oh, bine că ai venit Dar mezina, pe mezina ai lăsat-o acasă singură? Vai mie, că n-am ascultat de vorbele ei E și ea aici, biata Închisă în turn de împărat Oh, nechipzuitul de mine Și acum ce fac? Ce să fac vulture? Iata Ești liber. Pleacă în țara ta și fi fericit tot restul zilelor tale. Dar cum o să mă duc? Nu, nici gând. Rămân aici cu tine să o scăpăm pe mezină și să luăm înapoi lădița de aur. Nevoie lucru, voinice. Tarea nevoie. Lădița e zăvorită în visterie. Mezina a închisă în turnul palatului multe zile și nopți am încercat să o scap de acolo, dar în zadar mi-a fost casna. Oh, din pricina mea a căzut în robie. Nu, trebuie să o scăpăm. cum să ne apropiem de palat? Arcașii stau de pază cu arcurile întinse. Mai marele sfetnicilor a dat poruncă aspre ca toate cuiburile vulturilor să fie stricate și vulturii uciși. Ia, să ne sfătuim mai întâi. S-au sfătuit cei doi toată seara și noatea toată. Când răsări soarele, Flăcăul porni spre palatul împărătesc și se tocmi slugă la bucătărie. În scurtă vreme s-a dovedit a fi harnic și priceput. Poate prea priceput, pentru că mai marele sfetnicilor, l-a luat de grabă la ochi de parcă îi spunea lui inima ceva. Maria ta, hmm. mie nu-mi place deloc cum arată hmm. bucătarul cel nou. De ce sfertnici? Eleneș mm? și încrezut, hey. baut că e un lăudăros fără da, Cu ce se laudă? Chiar el spunea că el singur poate într-o singură noapte să taie codrul cel bătrân, hey. să stivuiască lemnele și să scoată rădăcinile. Hey. De pe pământul pe care îl va și se mâna, hey. va culege în zor grâul, va măcina și va coace aluatul hey. din cele mai gustoase. Că așa s-a laudat? Iar așa, Maria. E, atunci poruncește ca mâine să mă ospăteze cu alătul cop, Din grândele pe care le va colege de pe locul unde se întinde cel bătrân Am înțeles, Maria. Și dacă nu... Dacă nu, tăieți capul O să-i tăiem, Cred că v-ați dat seama că din adin se se flăcăul în felul acesta. Vroia să capete încrederea mai mare lui împărății pentru a putea ajunge la lădița de aur. Nenorocire, mări, iată! Deci i-ai tăiat capul? Dar de unde? Flăcăul l-a făcut în tocmai cum s-a răudat. Iată, a luat ah, Atunci, unde e nenorocirea? Dacă ai zbutit... Înseamnă că e destoinic. Pur el mai mare peste toate slugele mele. Și mai departe, flăcăul s-a dovedit a fi la fel de iscusit. Amar s-a mai cătrănit sfetnicul, văzând că e ieșit pe dos lucrătura. Fierbea și nu știa ce să mai născocească ca să scape de voimii. Și-a chinuit el mintea lui Neroadă, dar degeaba. Într-o zi, Flăcăul s-a înfățișat însă în fața lui și după câteva clipe, sfetnicul alerga pe sările palatului spre tronul împărătesc. Flăcăul acela iar s-a dat măria ta! Iar? Cu ce sfetnice? Te pomenești că dacă e așa de stoinic, îl pun până la urmă în locul tău. Cu ce s-a vorit el acum, nu s-a mai descurcat. Ia, ia, ia, ia, spune, sunt tare nerăbdător. Și că poate țese din razele lunii hmm? un nevot care, cufundat în valuri, pescuiește pești de aur. Așa? Da. Ei bine. Mâine în zori vreau să fie toată sala asta plină cu pești de aur, prinsi cu nevorul țesut din razele de argint ale lunii. Dacă nu... Știu, știu, Maria, tai, tai capul, lasă pe mine. E tai negreșit de data asta. Hm. Nu mai avem unde pune pești de aur. O sută de care a dus la pulisitor. Scripesc de ți-au, Ociu, Maria! ce zici, fermice? Să-i tăiem capul? Păi, Maria! Ta... Pe, pe flăcăul ăsta să-l pui mai mare peste toate străjele mele. Ai înțeles? Am înțeles, Maria! Și de nou puse la cale flăcăul, să ajungă la urechea împăratului câteva vorbe care aduceau a lăudă roșenie De data asta însă, împăratul l-a chemat să audă chiar din gura lui Minunea pe care Sfernicu i-o adusese spre știință Am auzit că iar te-ai lăudat Asta nu e laudă, măria da. Pot să meșteșugesc într-o noapte o corabie hmm? în care se încapă toți cei de la curte Chiar așa? E, pe ce ape va puti corabia ta? Corabia va zbura O corabie zburătoare? N-am mai auzit de asta. Acum poate om să făurească o corabie zburătoare. Uh, ce spui feteceam? De data asta ai tai capul, măriata. Să-ncerce, măriata. Mm? Să-ncerce și dacă poate... Auzi, venice, încearcă, iar mâine în zori vino cu ea în fața aparatului. Dacă nu... În taină mare... Flăcăul a corabia aceea ciudată de tot. În fundul ei s-a așezat împăratul vulturilor în așa fel încât doar alibile să-i în afară. Era mare și grea corabia, dar și mai mare era puterea vulturului. Dimineața toate pregătirile erau gata. Ia uite, minune, sfert, Ce zici? Îți place? Da, Maria. ta. Da, mie, da. Dacă și zboară, îl pun pe voinicul ăsta pe același rang cu tine. Hmm? Hai, hai, flăcăule, pornește scorabia, cai oasfezi pe însuși împăratul, pe mai marele sfetnicilor, pe toți curtene. dă drumul să zburăm spre soare. Am înțeles, Maria ta. Să pornim! Ce vezi e! Hei, alte țări și alte împărății hmm. minunate. Mai sus, plăcăule! Așa e, mai sus, mai sus, mai sus! Te vom stăpâni noi toate împărățiile de pe pământ? <gătă> Eu voi fi cel mai mare. Nu, Maria? Da, la nu te-a plăcat prea tare să nu aluneci. Om să nu mă plec? Vreau să văd tot, Maria ta. <gătă> o, oh, nu, că Să oprim. A căzut mai marele sfetățile. <gântări> Nu-i nicio de S-a plecat prea tare. Da, de unde? I-am făcut eu vânt. Noi auzit că se voia să fie tot mai mare, mai mare? poate și decât se mine. Lucă-se! Să coborâm, flăcăuare. Hai să coborâm. E prea cald. Ea ne-am apropiat de soare. Ei, flăcăule, n Să coborâm. Nu pot, Maria dar. Nu mai ascultă Coran. Nu-i pot opri aripi. Dar fă ceva, mă topesc. Ne topim. Vai de mine. Și de ce se tremură? Încerc să opresc, Măria opresc o o Te fac mai mare peste sfetnici. Îți dau jumătate din împărăție. Îți dau jumătate din gisteria mea. Îți dau... Dar vulturul a mai dat o dată și încă o dată mai puternic din aripi și apoi s-a întors cu fața spre soare, răsturnând schelăria cu și pe toți cei din ea. Reflecău, l-a prins din prăvălire, l-a așezat din nou pe grumaz, ca la începutul poveștii noastre, și apoi ușor s-a lăsat în zbor dinaintea palatului. Au descuiat ușile turnului în care era închisă mezina Au luat din visterie lădița Apoi, urcați pe spinarea vulturului Au plecat la casa băiatului Aici flăcăul a deschis din nou lădița de aur Și a răsărit pe date, În locul bordeiului Un palat cu totul și cu totul de aur Și după aceea S-a încins o nuntă Căria i-a mers vestea până în zilele noastre